طرفاندا د مکګنیه تر 19 نمبر پهل نه ولتصر پتیشور نه هازه فاني اول کې اپلود چې بسم الله الرحمن الرحیم ولهاط ورفانی اعلی روح حد العجاز وما يقرب د امتن د بلاوت کلام امرات لہا زمیر کا عین نمر جاکے اہل بلاغت الکلام لہا اہل بلاغت الکلام <سؤال> نپارا دا بلاغت دا کلام صورا فانت ذا ترفا دی یعنی دو مرتبی دی دو مرتبی دي دي نو نو بارت دی دینا پار ندر عبارت کیاو ماتن دی پر اتشارہ پی چھے دا بلاغت مراتب انتہائی زیادتی لچسم رہ دو سورا مراتب ریایت اسا تی دمرا کمال پیدا کی بلاغت با اغا پیدا کینی انہیل کا کریئے درو مرتبوں دو تقریباً اشارہ کہ یو غایت کمال نے یو غایت نقصان نے یو پاگئی کہ مز مز مرتبی دی مراتب خودیر دی خدا غد غر سٹیپو نے بیانی یو آنا مرتبہ دا یو ادنا مرتبہ دا یو پاگئی کہ متوسط بلاسیسی مراتب دی دادری دنی مراتب اغا ذکر کری ده و لها طرفان ده ده پردت و طرف دی دو مرتب دی دو مرتب دی او اعلیو پسی بو ای دا اعلیو کم مرتبه دا بهو حد الاجاز او حد اجاز دی چه انسان عاجز ہے کی چه پکلام کی دمرا رعیت دا مقتضل حال اسحط لشی چه انسان داغی مقابله کولے نشی اجاز بمنا عاجز کارنا مرتبه دے اجاز تورسی داغی مقابله انسانی بشر نشی کولے خلق دا غیر مقابلین عاجزش مدید اولی کی گی حد اعجاز نو دا اعلی او بل ارادان و اما ایک روبو بیان نو د اللہ ان دا اعجاز براک روی وہوا دا اعجاز چید این یرتک کل کلام دا چی مرتقیش اوچید شی کلام مرتقیش کلام پی بلاعاتی بلاعات که اللہ این خرجاتر دی پوری چی اوزی دے انتاو کل بشری دے طاقتی بشرینا ویو عجیز ہم عاجز کی دی ل ده مرتبه وما ما یکرو دینه چې اعلی تکریب اعلی تسلی کریم دي د برابر کړي دا خبره کړي اعلی تکریب د ترجمه مون دا وکړو اعلی شریو اعلی تکریب مطلب د حد الاعجاز دا مقسمش ماته چې کوم شرح د بیانې دالم متعلق حد الاعجاز مقسمش او د دې د وکسمه جوړ یو کریم من العلاج ده دا ا تفسیر مطابق صوت دا و ما يكره هو تقيبه هو باندې يا بار حاصل یو دغه په دې صورت کې حد الاجازه ما ماکسيم شي او دا به دو مرتبه شي او به اعلی شي او بلغه او ما يكره من الاعلى او حد الاجازه ما ماکسيم شي دا به اكسام شي او اعلی يا ما قرب من ال الاعلى لري غشا عطف ان ما تطن ما تط تعلق لي هوا تداک ہوا ده حد الالجاز کی چون ہوا ده پریما نو ہوا تا دراجہ انا تا تا فالایا تب کی تبھی ہوا تا تب تندر حاصل شو و زمیر کی من هو زمیر من منو کی ظما یت منو کی عائد الى الاعلا دراجہ نو قریب من الاعلا تابع د تمام حد الاجاز مکسم اعلی عمر دربہ او قریب من الاعلا قبل مرتبه و زمیر من هو زمیر پ منو کی عائد الله دراجہ اعلی تا یعنی مقصد د ماتین نادی ان الاعلا <سؤال> اعلا چه ده وما اکرب منهو او اغا جی کریب ده اعلا تا حد الاجاز <سؤال> دا دوارا ده ده مقسم شن ده حد الاجاز دي حد الاجاز مقسم ده ده اقسان ده هذا هو الموافق دا موافق ده لما ده تشریح شرط المبتاح چې اپ مبتاح کیره ده یو تشریح ده مطن کرده بازی شارحین ده تشریح کی غلط شویده نا علامت التزانی وکول را نکل که او پاویدانه ارد که باسو دا زانکړې چې رب حد الاعجاز باندې یا تا ته تا بچاو نه یا تا ته الحمدلله اجازه نداری حد الاعجاز یو طرف شو یو قسم شو او مایک من حد الاعجاز د دې قسم شو اعلا اقسام شو او د اعالات اقسام شو حد الاعجاز قریب من حد الاعجاز ها دې حد الاعجاز معنی روم شته ها نو اعلا وهو حد الايجاز وما يكرمه دا دو اخبار شوه اعلی لپاره دا اعلا یو حد الايجاز شو یو قریب من حد دل اجاز شو نسبنه نظام نه بده دم شریحین کوم نسبنه یو خبره کرا په تشریح کې دا اغه تب زاني په نسبنه چې کمکسیمونو اکی سمشه اره په نسبنه چې کم کې سمونه دي په نسبنه شو ماکسیم نو حد الايجاز د دې ماکسیم شو او یو کې سم اعلی شو او بلې قریب منل اعلا مقسم شو او حد الاجازه کسم اول شو او قریب من حد الاجازه کسم سان شو یو خدق کفرک راگے مقسم و کسم بدل شو جو انترک دارا گے چھے مخ کی تشریق زمیر منہ چاہت راجو اعلا او درد چاہت راجی شو حد حد الاجازت په د اړې حد الايجاز <سؤال> مقسم على یو قسم او قریب من الاعلى دیم او د د نسبت باندې اعلى مقسم احد الايجاز یو قسم من حد الايجاز دیم قسم د خپل تشریحاتو کې دا څرګرته یو په اعتبار زمير او دتې په باند تشریح قسم او مقسم دای په نسبت یو شی د دې په نسبت خبرمزه هم ترانا و زعما بعضهم باز بعضو زعم کړي ان بوعدنا حد الاعجاز باندې زمير عائد الهیه او زمير راجد الهیه چا ته حد الاعجاز تا مرجو ته کېبنه کوي الهیه حد الاعجاز تا یعنی د دې زعامینو مقصد دا دی چې ان طرف اعلی هو حد الاعجاز طرف اعلی چې کوم به حد الاعجاز دی او ما من حد الاعجاز او بل اغدې چې کېرب حد الاعجاز دی خبرم ځه درانه ها جی طرف الا حد الايجاز حد الاجاز من انا اعلى دريبي بالنسبه ان ما يقرب من حد الايجاز يعني ان الطرف هو حد الايجاز ديوكسم شدو اعلى. وما يقرب من حد الايجاده ديوكسم وفي نظر لما تطلعني من نظر اصول یو خبر هو دا چې د دې غایې په مرتبه بیانې مقصود د ماتین هغه څه بیانولی انتها د مرتبه بیانولی چې کمال پر رسیدلی په حد له اجازته قریب شو نو اهو خلق عاجز کله نه یو حد د اجازت شو دا چې کوم زاهین دي په دې باندې د دقیق خبر صحیح شو نه علاوه حد د اجازته او د حد د اجاز بل قريب من عبد الاجازي نه خلق عجزه کین فريدا دې دې الان کده متن دا مکسم دی دې اعلی ترق کده دوه اقسام بیان دي کمالي اقسام دي اور استه بڑا شي بل اسفل اقسام دي یو دې په مستمرات دي دې یو د اشاره د تشریح سره موافق نه شارح دې عبارت کې د اعلی مراتب بیانې او کچره دک کمسم والے اعلی آق... اقسام والے عبد الاجازي کسمه بل قريب عبد کې ادا اعلی مرتبه په اشاره نه فآلہ طرف کے دو اقسام شو فآلہ طرف کے دو اقسام بیانی فآلہ طرف کے دو اقسام الو جوڑی گی چھدکا تشریح علیکم چھے اللہ مات ابتزانی کوریا لہا پآلہ یا پھو زمین بانی عطبکے من حضن ارچاد راجے گی آلہ تراجے گی امرم ذہن پر آلہ یہ تشریح لديه خبره انه فيه <تصفيق> نظر او في <تصفيق> ديك نظر لان الكريبه من حد الايجاز كريم بحد الايجاز لا يكون متورف على لاحظوا ارتفاع الان ونشر الان كتابه تورف اعلى دباكسامبلي وقد بالشرح لديه خبره ووضحتم الشرح حقيقه لديه خبره ووضحتم بالشرح حقيقه ان دك ووضح حد جماعاته جيد دي كي علامات بيانيه او علامات دو طرفه دي ابرم ذهن د نو کچې ریډاله تښریووالین د اعلی مرتبه په فراجی او په دابلې تښریووالین د اعلی مرتبه دوه طرفه فرزادایو خاص کلته ورزي خبرونه د بل هي متوسط یې خپل تورکې ادمه د الله تعالی مې په ځانې دوران کې مته الله تعالی الهام وکړ زنه وی خو ما الداغه خبره کړې دا چې زنه وی خو ما نه اودو ما داسې در میان کې مته الله تعالی الهام وکړ الهام ما <سلام> <سلام> ته وکړ شو چې دا زمير د مينو چې کنه راځي د چا ته الهه رب الله حدا دحتل الهام ذکر کریچه اللهم ماذا بين الله تمام بين النوم الله كلامه ان هامك او پای الهان كماذا يكشف وشوجه ذمير راجي رجا الله ذلك في الشرح وذكر موازيه كده ذات متولفي مشتي لها طرفان لها خبر مقدم طرفان ده متلا محله طرفان ان طرفان بل من هو اعلا دنا واسفلو دنا دنا و لها طرفان ده بلاغات پر دوکر اقلی اعلا ده اعلا دوکر سانگشو وست پشو مرتبه شو و او بل <سؤال> ده بلاغات ده پر مرتبه ده مرتبه بیان خبرم زهن تغالی و ما اذا دې تاریخ د دکی اصفل مرتبه کنایا ده بلاغات لان ده مرتبه و هو ما اذا غیر الکلام عنه الى مدونهو وانزل الكلام وانزل الكلام وانزل الكلام لا اضافه اور وانزل الكلام عند البلاء بصات الحيوانات يا <تصفيق> وانزل الكلام عند البلاء بصات دغه کلام دغه مرتبه نه را کته شي موغیر شي او کته ست تر شي او دا ست تر شي چې د نو هغه بیا پنس د بلغاوه باندې د اسوات الحيوانات سرچګندې شي مشابه چې بالکل ریعات مرتبه وګني دغه مرتبه د ټول لاندې مرتبه را لاندې مرتبه د لا دغه صحیح شو چې بالکل الی ریعات دو مختزل مختزل احوال نه ساتل شي بلکې کې په مرتبه د خپل نه جال پاسو بس بس مطلق بیان نه چې څنګه الفاظ د دخلينا اوه کړ ودالاند مرتبه بالکل رعایت پکې د مختزل احوالني که په مرتبه کابه ځخلین الفاظ او باسي نو دک کلام کې بلاغت څه هو دغه څخه بلاغت د حیوانات او आवाजونو او دک انسانان او आवाजونو لا یوشاندي فنص د بلاغ او د بلاغ باندې انسانان او حیوانات په غوړین لري که یودي غره ځکه د یي سر انسانی الفاظ دي او دغه د آگے پشان دي څنګه چې آی کی رعایت د مختزل حال نشته انده د مختزل مرتبه بいانشو مصک کی بلا مرتبه رید آغیت آخواعی کی شارقی واسپلو او بلد بلا مرتبه دا طول بل لاند مرتبه, مرتبه اسپلو انتهی لاند سرا دا اسمی تبزیل ووووما او اغاو مرتبه دا ازا غیر الکلام منہو چکلا راکتا کریشی کلام منہو در کا مرتبه دا اعلانه الا مادونو انتهی لاند مرتبه دا اذا غير الكلام <سؤال> وهو ما ذاه مرتبه اذا غير الكلام <سؤال> وانحو هر كلمه كلام مرتبين له اردولشي الى <سؤال> ما دونه انتهى الى <سؤال> عند مرتبه دونه الى مرتبه وهي من اردولشي ذا كلام الى شيء اذا انتهى عند العالم وذیوو چا دی دی آعلانا اید قریب من الالان رو ورز خوبیل کل انتہائی لاندی رو ورز وذی دا اسپل مرتبه دلاغت مینه کیه خبرمزه اندلالا وذی عنہو کدا زمیر دا دی مطابق اعلات رای دا راج کل والی وہو مادا آمرت با دی دا غیر الکلام عنہو چا دی دی آعلانا کلام رو ورز خوبیل ما دونه انتہائی لاندندہ الى <سؤال> مرقبت انداز مرتبت ده دعلا ندور دا و من ادنا منه جاغا دا غنه ادنا ادنا حجم تغذیل <سؤال> دا و انزلا اول تحق الکلام او لاحقشی لکلام مغیر و انکان السحو اللیراب اگرچه سیو اللیرابی فائل مفهول و غیره پاک سید اول تحق الکلام اول تحق الکلام انلاحقشی لکلام عند البلاغا قنزب البلاغا و باندی باسواد الحیوانات دا اوازونی دا تصدر عن محالها چ دک او ازونه روسي د محلین له حیوانات نه دخلو د حوالات نه محل جمع د محله به حسب ما يتكو په اعتبار د هغه چې اتفاق وشي به حسب ما يتكو په اعتبار د اتفاق د یل پذ وخت څنګه خپل نوول ته تطبیق شول من غیر اعتبار ال لایق بغیر د اعتبار لایقونه او الخواص علی اصل المراد او دا خواص زائده دا مقتضا ده زائده ونه اصل المراد اصل المراد دو مرتبه شو دو د غر سرولو شو یو دغه غر ویخش خبرام زحین تعالی اغر تجیخیجی مسک بلا زین امور رازی کنا مسک بلا مراتو در آلیو خبرام زحین تعالی و بینهما و بین الطرفین اپا ما دین دو دل دوال طرفین تو مراتب کثیرتون مرتبه دیدی متفاوتتون بعضها متفاوتتون مط... متفاوتتون متفاوتتون متفاوتتون مطفابط بعضها احلا بازن بازن لجملکه بعضه دیدینا بحسب تفاوت المقامات فاعتبار تفاوت احواله وراء الاعتبارات اعتبارات اعتبارات ينهد مقتضيات والبعد اعتبار البعد لاسباب الاخلال بالفسحه اعتبار اسباب الاخلال خلل في الفساحه في جي سمره جيد اگر ادبار خلل زکر شوگنا شه سرپی کانون مخالف نیو صحیش غرابت خوکی نیو نو دا ازباب دا اخلال نیو شه سرپی کانون خلاف شو نو دا یو خلل شو غرابت شو نو دا بالخلل شو منافرد و خلوش شو خروخ شو دا بالخلل شو لسوم رجی پو بلا کلام که دا ازباب دا خلل نیو نو دو کلام ازدی حیبالی ورورو او اعلی مردبی دا ازد در خبری چھو در مقام سر مطابقت پکی سوا یا کمی گی یا در مقتضیات سر مطابقت پکی سوا یا کمی یا در خلل اسباب نخالی کی گی یا سنہ سر خلل پکی موجودی در در خبر سر بلا مراتب کی در خبر سر سجوڑی بلا مراتب کی و دیر مردمی و تطبعها اجوہن سوال مطابقت تورس الکلام حسنا یا حسنا د بلغتنا علاوه سنور وجوهتي چه پر كلام كنور عزتي حسن دلا کوي اره ته محسنات بدي ايو جو پساحت صرف خسني ذاتي راشي مطابقت او مطابقت دغه سره مطابقت دمختزل حال سره پکې دغه خسني ذاتي انتهائي سيواشي دلي اوګرږي د پساحت علامه مرتبه ترشي او د دېنا علاوه خسن عارضي عزتي حسن امرام ته دره لگا نو آغه ازاکی حسن جرے آغا حسیلی دی پچاس سرا کو محسنات بدیعیه سرا آغه دوکس من دی لفزی بی معنوی دی نو آغه دیل من بدیعی انشاءاللہ آغا درم دنکی بیانی ازی مسال دا سیلی لگوزنان دا یو دا آغه قل حسنی لدی حسن مسال لفصاحت شا ابر ازیان دارا آگه دا, دا آغه حسنی که سپایا وغیره سر آغه دا آغه حسنی که سپایا په بدن کې ما شنوما او خاص نور بیراکي د دې مثال په بل حالت ایوه حسین د کالو او د پتروس سره مړه دی حسین مثال د څه شو د علمو له بدیه مړو ورسنانکه حسین نور حسین پکې ني اگر حسن ذاتی اغی صرف اصل حسن دے اغا اصل حسن دے او اغا مدارد کمال دے اغا انجا انترہ دا حسن ذاتی صرف اغا اضافہ کی گئی نظر کرنگی بگی و عمد نفس حسن اغا خساحت سر رازی زیادت حسن پدی ذاتی حسن کی بلعات سر رازی کمال حسن او بیا حسنی ازاقی او پوست سر راجی علم الوضی سر راجی و تدبعوها بلاوت الکلام تابعی کی که ده بلاوت ده کلام پسی اجوهن اخر سنوری وجه سوال مطابقات سوال مطابقات ده مقتزل حالنا سوال ده پساحتنا توریسو توریسو ده زمین اجوهن دراجلی توریسو جدا وجه ورکی الکلام کلام تا حسن حسن سیشو و فی کونی میتدبعوها ایل کتبعیت ودته اي شاید دې خبره کي اشاره وکړه شدع وجوب التحسين چني عرضي او تبعي اسكين حسن ده نه پیدا کئي ده عرضي او تبعي حسن پیدا کئي ولرزته به کي اشاره وکړه وتقي کو لي تبعها او فت تبعوها کول کي تبعوها کي اشاره اشاره ده اله ان تحسين هزي وجوب للكلام کي تحسين ده كه وجوب ده پار ده كلام عرضي خارج نه حد البناء ده خارج نه حد سنه ده الَا خبرتا او کی و الا او دمه اشاره دې خبره تا وکړه تبعو کې اشاره وکړه چې وردا د حسن وجدي هم مخ کې خاص تمایز دي حسین پکارل شوی دی نو لکه خپل غسل نو په سبا یې ولا حسن خپل زديو زمينو کې د کالي او پټريا چې په خپل تور لولینو پښینو پترو کالو باندې فستګي نه علامه د تپزاني وي اشاره دې خبره دې چې مخ ته خپل حسین د حسن وجوهاتو چې کوم حسن راځي په او په د لغت سره په اوافسن دګنینه بیا د قصن وجه ندی اگر موږ ته ترلاسه کړو د اشاره وییتم شچیدات تتبعوها کې تبعیت د اشاره شزیدا او د تابع حسن لپاره د عممر رست راځي وهي ان اشاره او اشاره اشاره ده الی ان هغه وجوه لا وجدې انما تعدد اشمل لشي محسنہ حسن ورقوم کې محسنہ حسن ورقوم کې بعد رعايت مطابقه والفصاحه اور استدلالات الفصاحتنا وجعلها تابعات لبلاغ الكلام دون المتكلم اداء دو بغرض لبلاغات الكلام تابع بغرض ما دون الالهه وتتبعها او ما تنحاز من راجي حالانکہ بلا پم متقلم متقلم بلی آئیتا ہوئی چکلان بلی استعمال کی داغے تابع اونا گرزا یا پساحت پر متقلم داغے تابع اونا گرزا ندگا چکم وجیدی چکم وجیدی وجید حسن عرضی دی التھا ذکر کی دی پر پنیزالس کے نتائیسر متقلم متصد کی دی پیسار کلام سکی گی متصد کی لگا تو جناس ذکر کی پدی کلام کی جناس پدی کلام کی ادماج دیں نسکرونی ہم کال دی متقلم ادماج دیں عبارت پکی راقون شوی ستی حضر پر شوی دیں خبرت زیان دارا آگا تمی وجی کلام کی مطابقت تے پدی کی جناس تے پدی کی ادماج دیں نو اغا صفات سے د کلام اغا صفات صفات اور اگر جهان درلا اگر وجد کلام لیہاذا بلعت بالكلام سر از کلام و تکلم سر ذکر اگر چه کلام به متکلم درو استعمال ہی اور متکلم په کلام که حسین حدیثی واقعی کینس واقعی و باندې کوم اوجو تی دغه چې متسمی دی دا هغه سره حساب چرند حساب د کلام باندې دی وجی چې کوم بحث دل ته کې بناور په کلام تابع اورو متکلم سره او نظر زو او ته ذکر نو میرے معبود ہے یا ایدہ کو جن عنایت ہے بدان او یک رضال وجوه تابید بلا عبد الکرام دل کا ذکر تو بلا عبد الکرام سرا ذکر کم دور المتکلم نہ متکلم سرا لانها لسد مما اجل المتکلم متصبیح سپتین لان هذا لا وجهی معنی دا احوجن یتجعل المتکلم چگرہ دا متکلم لرا متصتن متصدق بصپتین و سپت سرا کلام متصدق کلام کدمج دی کلام کسے ادماج نشتا دیکے جناس ليس المتكلم متسند ليس بل كلام ليس ان ليس من ما يله المتكلم متصبا <تصحك> بل القناع متصبا للكلام بل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بل الكلام الذي قرئ الكلام غير متصبا متصبا طارد ما غيره سلام خبر ختم بلاغات المتكلم سدوي بلاغات الكلام ذكر شو اس بول چې کوم بحث د بلاغات تل او دا غي متعلق خبر بلاغت المتقلم سو علاوه تعریف ذکرلل ملکه تو یت در بهه علا طالب کلام بلیان علا طالب کلام بلیان ملکه را کیفیت متقلم اساحت به کی چې سبب د دې قادر ګرځي په طالب د کلام بلی هو باندې د کلام راوی شي چې پای کی فساحت شپه وجه موجود وي او مطابقت درک یوقدر حاصله موجود وي کلام راوی شي چې پای کې و را وجه د موجود چشپ مغظو په صحاحت یو ماحوز ده په بلاکه لذا سې کدا چې متکلم تا متکلمي بلی خبر هم ځه تر هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث هغه چې راولې نیک بي دي صلی الله علیه وسلم متکلمي بلی او اعلی متکلمي بلی هغه شان د سوکو سیند کې نشته پدې چې ملکه ستوي کې بیا تر صحته وي قدرت سره تعبیر سره کله بره متکلم کلام بلیو په پر ضد تک بلی کلام متکلم بلی کني وليږي خبر هم ځه درا بل اقتدار شته کوي په ره او هغه د نبی کې او څه رساله دنیا کې بل تکه شي من خبر هم د بلاغاتونه برا او قدرت پکې شته دغه متکلم کلام بلیو ولي کني د اقتدار شته تابیر شته نه دی خبر هم ځه درا لګا نزل تفصیل اغال تتر شوئے لیں ففصاحت بالکلام کیا تفصیل اغال الترامعات کی جانتا اوز دیو خبر کی فعول ما انکل بلی غندامتن فسیخن والا عاقصان جو علیکی مناسبت او نسبت بینی فساحت ام زکر شو داگر دری والا اقسام دا بالاغد اقسام ام شو فساحت دری اقسامو فی الکلام فی المتقلم فی الکلمہ فساحت فی الکلمہ مفردات فی المفرده اور بلاغت المتکلمہ اور بلاغت الكلام دوعکسان دی دواز دوال کی مناسبت بیانوی مدهوی مناسبت په دې دال چې هر بلیغ چې دی دی او کو متکلم دی او ذا فصیح دی هر بلیغ هر فصیح ولا عکس او هر فصیح بلیغ او بلی هر بلیغ فصیح ذکر هر بلیغ هر بلیغ فصیح ذکر په بلاغت دی کی بلاغت دی نه دی په زمبن کې پساحت نه په چیکن ځای کې بلاغت نه دا پساحت زکه یو حساب ماخوذ په زمبن ده چا کې نه بلاغت او بلاغت په زمبن ده پساحت ماخوذ نه پساحت به یو سره مطابقت در کوي مطابقت د مخزن حاله نبی نبی نو پساحت سره بلاغت نشته نو هر بلیغ قصي ذكر قصي فساد محفوظ د بزمن د بلاغت ته چې بلاغت سره تصاعد ور سره لازم ني او فساحت سره بلاغت لازم نه وي صحیح شو فساحت د متقدم مقتزل حال بني په كلام کې پسیخ شو بلی هو نشه نو هر بلیغ کمو تکلم او پر كلام ده دا ده امين وہر بسیغ بلیغ ہر بسیغ بلیغه ند بلک په baseX بسیغ اغبلی دې چې کوم بسیغ سره سره مطابقت نه خبرامزه نن دراړه زه دغه دغه عبارت حاصل خبرامزه نن دراړه دغه عبارت شو حاصل شو کښې پاتې شول د دقیقو خبرې له زی شرکت یې زمونځن کې ان کُل بلین او بلیل یا بده نه متکلما لیا وساله کلام دیگر او خالان کی مطن کے مراد جوالا ہے یہ تو اسطمع ای که متقلم دیو که کلام هر متقلم کلام دے. صحیح شو او دے پسیخ دیو که متقلم دیو که کلام پسیخ اطلاک کیه کلام پسیخ و متقلم پسیخ او هر متقلم پسیخ او اطلاق متقلم کلام پسیخ پانی دیو بلیوی اطلاک نہیں که کسی کبارتنگ کورسا مطابقات دو نہیں خو دے بلیوی اللہ بز نحمون دیوالا معنی ادو کلام متقلم تو ملو سبوس خبر ده چې تاسو یو لپاره ذکر کوتون دي په کلام او استاد متکلمه او استادخه څه شي دي زموږ مابند معنی او مشترك حیالې چې موږ په یو وخت دی او مشترك معنی غوښتل دا درس ني نوستر تزاني آسان کړه علي استعمال لفظ المشترك المعاني د چا په نسبت باندې لفظ مشترک نظره معنی راستل جنکه تناقض بالکل نی تاارض نه د امام شاه در رحمت الله تعالی نه جنکه تناقض تاارض لکه طوره فیض او دلاله معنی په جمع کوم کچ کم دکه ممکن ویل تا واستشه د هغه چې په نسبه نه خصوصی شه چې څو ګم مشترک معنی په جمع اخلي حقیقت بین بین د یعنی دغلا د مشترک دغلا حقيقي معنی په یو اخلي جایزه غنی دا غي په نسبه نه استعمال د لفظ مشترک شول بلې خپل دوا معنی او چه سو کې جائز نه غنی او علا تاویل کل ما ایتلک عليه لبز البليغ ذکر د بلي او مراد د وین معنا مجازي ده ما ایتلک عليه بليغ او ما ایتلک عليه البليغ متكلم باندې د بليت لا کې دا معنا د لبز البليغ دمو واسه ما ایتلک عليه البليغ د بليغ لفظ متكلم باندې ذکر کولی شي په چا باندې ذکر یې کوم چې معنا یو و واست ما ایتلک عليه البليغ كل بليغ ايه ما يدك عليه بليغ ما يدك بليغين جوابا ده معنا كل تقومه است داغلا ند جوابا ده فرانه وجه مرانه له ما بين د جوابانو کی بليغين نموه معنا نجا دي واسطا داغلا ند جوابات خبرم زين كلام ان كان انه ديوي ان كل بليغ فوله ما فته لجد مما تقدم للتعريب بفصاحه او بلاغه لكن وقت كزي کو شو ان كل بليغ هر بليغ دي كلامي او مدی دایا دیشت بلیین لپسی رئی علی استعمال لفظ المشترک لی استعمال لفظ مشترک تیبی معنی ہے پا دو معنی ہوکی او علی تاویل کل ما یطلق علی لفظ البلی یادا لفظ بلی مو اول لپا دی معنی سرا کل ما یطلق علی لفظ بلی احسرا دا مانا کلی شدو آفا جی نو ان کل بلیین فسیحن دا متن <متحدث> دے ہر بلیش چید دا پسیح دے لیانا پساحت ماخوزتن زکا پ هر قسمه قبالات د متکلم د قبالات کلام نه خبره ده نو فساحت پکیشت ول په بلغت فلگرام طریق ته هم ویلی خلوص هه اخره کلمه ما فساحت هه او دل قبالات د متکلم قص تاریخ وشو من غداری په کمله کینه یک ته بهاله کلام بلین او قلت کی ور سره غله ما فساحت متنا ریات ہونا مطابقت علت امر سره په صحه تر او دغه څنګه اغله مطلقن که په صحه په کلام ده او په صحه په متکلم ده د بلغت په کلام ده او په بلاعت په متکلم ده کې په صحه مطلب دا کوي نه په صحه ده په صحه ده د معقوله په تعریف د بلاعت کې مطلقن ک بلاعت په متکلم ده او په بلاعت مطابق ک دی مختصر حال ما په صحه ده ولا عکسه بالمانه لغوی هله کاه تستبدل کسمنه هر بسی بلی ونده چیکم کی ور سره سره مطابق د مختزل حالي هغه بلي ماده غلط رازي هغه زه درلا او تا را شم نن کیدا د موجبه کلیه نه د موجيبي کلیه انکسو اغدي راست د موجبه جزيه موجبه جزيه را فايش بعضي بسیخ چیکنده هغه بلي او نه بعضي بسیخ چیکم سره مطابق د مختزل حالي ناغه بلي د چیکم سره مطابق د مختزل حالي نعام نفس تسیره بلیغه ندی ابرم ځه انده دا د ذکر تشریح ته د کوم چې حاشیه لاروستره مطابقه د ذکر تشریحه ابرم ځه انده دا له موجبه کلیه قسم موجبه دی لغتاه مراجعهسته ا موجبه کلیه قازه غلا موجبه کلیه مطلب ته هر تصیح بلی د هر هر تصیح بلی نه باز تصیح بلی دی ای حالت هک سهاله راځي را دي باز تصیح بلی دی د مختص الحال لغو ولا عكسه ابل مان لو عبيده بمعنى لغوي سره لهس كل فسيح بلين و مطلب وذه ليس كل فسيح بلين لجواز ان, ان يكون كلاما فسيحا ذا شيده كلام فسيح غير مطابق للمقتضى الحال هذا المقتضى الحال سر لمطابقته ني فسيح شبلين مش من بعض فسيح بلين كم كم مطابقاتي وكذا جزء اذكر ان ممكن دي جواز معنى ان كان ان يكون لاحد ملكه تشيده قصد بارملكه یا تدری بیا چې کادي دی دی په کتابیر سره د مکسودنا بلب جن پسې من غیر مطابقاتن متصل حال بلب جن پسې سره من غیر غیر مطابقات بغیر د مطابقاتن سره نو دا متکلم شو او متکلم شو بلاغت او نشور نو هر متکلم پسیر بلیغو او هر کله پسیر بلیغو نه بلکې چې کوم کې مطابقاتن او چې کوم متکلم کادي سره د فصاحت نو په اونا څنګه تر ان